Kapittel 28 Og Jehova ord fortsatt å komme til mig og det lød. Menneskesønn, si til Tyrus leder. Dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt. Fordi ditt hjerte er blitt hovmodig, og du stadig sier, Jeg er en Gud, på et gudesete har jeg satt mig i hjertet av det åpne hav. Enda du bara er et menneske av jord, og ikke en Gud, og du fortsetter å gjøre ditt hjerte likt det et gudegjerte, «Se, du er visere enn Daniel. Det er ingen hemligheter som har vist seg å være for vansklig for dig. Ved din visdom og ved din skjellnevne har du skaffet dig velstand, og du samler stadig gull og sølv i dine forrådshus. Ved din store visdom, ved dine handelsvarer har du gjort din velstand stor, og ditt hjerte begynte å bli homodig på grunn av din velstand. Derfor, dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt.» Fordi du gjør ditt hjerte likt et gudegjerte, se, derfor fører jeg fremmede innover dig, nasjonenes tyranner, og de skal sannelig dra sine sverd mot din visdoms, skjønnhet og vannhelge din strålende prakt. Ned i gravens dyp skal de føre dig og du skal dø en slagen manns død i hjertet av det åpne hav. Kommer du virkelig til å si, jeg er en Gud, framfor den som dreper deg, enda du bare er et menneske jord og ikke en Gud, i hånden på dem som vannheliger dig. «Uomskårendes død skal du dø, for fremmedes hånd, for det er som har talt», lyder en suverene Herre Jehovas utsang. Og Jehovas ord fortsatt å komme til mig og det lød, «Menneskesønn, stem i en klagesang om kongen i Tyrus, og du skal si til ham, detta er vad den suverene Herre Jehova har sagt. Du beseiler ett mønster, full av visdom og fullkommen i skjønnhet». I eden, Guds hage, befant du deg. En hver edelsten dekket deg, rubin, Topas og jaspis, Krysollit, onyx og jade, safir, turkis og smaragd, og dine innfattninger og dine innsenkninger på dig var ett arbeid i guld. Den dagen du ble skapt ble det gjort rede. Du er den salvede, skjermende kjerub, og jeg insatte dig. På Guds hellige fjell befant du deg i bland flammende steiner vandret du omkring. Du var uklandelig på dine veier fra den dagen du ble skapt, intil det ble funnet urettferdighet hos deg. På grunn av dine mange handelsvarer fylte de din midte med vold, og du begynte å synde. Og jeg skal fjerne dig som vannhellig fra Guds fjell, og jeg skal utrydde dig du skjermende kjerub, fra de flammende steiners midte. Ditt hjerte ble hovmodig på grunn av din skjønnhet, lad din visdom på grund av din strålende prakt. Till jorden vil jeg kaste dig. Fram konger vil jeg settte dig, så de kan se på dig. Som føg av din omfattene missjærninger på grundnn av uuretten i forbinelss med dine handelsvarer har du vanhelllke dine helllledommer. O jeg skal la en il utgå av din mitte. Den skal fortære dig. O jeg skal gjøre dig til aske på joren for på alleet som ser dig. Alle som kjenner dig bland folkne, de skal sandlig ti det for på dig. Till plysli rätsler skal du bli och du sska like mer være till ikke till avvense tid. Och Jehova so fortsat att kommer till mig och det løödd. Männeske sön, ditt ansansikt mot sidon och profeter mot henne. Och du skal se: si, detta er vad den suverene Herre i Jehova har sagt. Se, je är iot dig sidon och je skal visselig bli härrlig i din mitte, og folk skal sannelig kjenne at jeg er Jehova når jeg fullbyrder straffedommer i henne, og jeg virkelig blir helliget i henne. Og jeg vil sende pest inn i henne og blod på hennes gater, og den slagne skal falle i hennes mitte for det sverde som kommer mot henne fra alle sider, og folk skal sannelig kjenne at jeg er Jehova. Och aldrig mer skal det for Israels hus finnes en onnartet tagg eller en smertefull torn fra noen av dem som er runt omkring dem, de som behandler dem med forakt og folk skal sannelig kjenne at jeg er den suverene Herre Jehova. Dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt. Når jeg samler Israels hus fra de folkene som de har vært spredt blant, da vil jeg bli helliget blant dem for nasjonenes øyne, og de skal med sikkerhet bo på sin jord, som jeg ga til min tjener, til Jakob, og de skal virkelig bo trygt på den og bygge hus og plante vingårder, O de skal bo trygt når jeg fullbyder straffedommer over alle som behandler dem med forakt rundt omkring dem, og de skal sannelig kjenne at jeg er Jehova, deres Gud.